Velkommen til Jeg plejede at tro på for evigt med Pernille Øster og Jeppe Wad Vester. Hej, det er Jeppe, der har den igen i dag, og jeg har fået besøg af Kim. Og det er lidt specielt, fordi Kim han mistede sin kone, og det gjorde han for ret kort tid siden. Faktisk kun et halvt år siden. Så det er meget for nylig, Og derfor fylder forløbet op til hendes dødsfald selvfølgelig også en del i den her podcast. Men det, den her episode handler om, hvis vi går den ned til dens essens, så er det et langt farvel til en, man elsker. I det her tilfælde, Kims kone. Og det kan være ekstremt svært at skulle sige farvel til en, man elsker, og samtidig se personen blive nedbrudt. Og derfor så er der også en masse problemstillinger og tabuer, som kigger mig utrolig modig omkring. Blandt andet det der med, at det på et tidspunkt kan være en pligt at skulle op og besøge øh, den, der er syg, fordi man netop føler, at man har sagt farvel af flere omgange. Samtidig er det også en historie om at skulle være far, og måske ikke engang bare være far over for sine børn, men nærmest også blive far over for sine ægtefælle fordi denne person øh, forandre sig. Det kan være på grund af morfim, det kan også være på grund af sygdom. Så der kan man virkelig komme på overarbejde. Og så taber den her snak endnu en gang ned i det begreb, vi i podcasten kalder for ventesorg. Det der med, når man går og venter på, at en man elsker skal dø langsomt. Så på den måde, så rummer det her afsnit en, en masse aspekter. Og øh, jeg synes, det blev en, en rigtig dejlig snak. Og jeg kan lige tilføje, at jeg mistede selv min mor efter længere tids sygdom. Så rigtig mange af de ting, vi snakker om, giver genlyd. Jeg kan huske, at min far flere gange fortalte om, hvor sindssygt hjerteskærmene og hårdt det var at skulle agere, både som ægtemand og som far i et, et forløb. Så derfor så er det en sindssygt vigtig snak, vi har her med, eller jeg har her med, med Kim. Jeg håber, I vil tage godt imod den. Jeg plejede at tro på for evigt. Hej Kim, og velkommen til. Tak. Hvis jeg nu siger til dig, øhm, at når du tænker på de andre, ja. hvad tænker du så? Ja, jeg kan sige. Nej, det er så fint, det ender stans. Øhm, så tænker jeg øh, øh, livsglæde, tror jeg. Ja, Hun var glad for at leve. Og, og er det Også, dit, dit billede på hende? Ja, det tror jeg. Det er mit uh, umiddelbare billede, når du lige spørger på den måde. Øhm, det jeg lige tænker. Glad for at leve, og glad for at få vores liv til at hænge sammen som familie. Ja. Og øh, ja, skal vi starte uh, historien? Du må starte den, når du, hvor du føler, den skal starte sig ja. For hvem var uh, Diana? Jamen, jeg var en livsglad uh, ung pige, da jeg mødte hende. Og vi byggede et liv op sammen. Havde det super godt fik skab vores familie. Men jeg har fået to øh, skøn piger. Ja. Okay, så lad os prøve så... at starte med. Hvornår mødte du hende? Vi mødte hinanden tilbage i 2005. Ja. Æh, ej. Ja. ja og... 2005. Ja. Ja. Og, og blev kæreste. Ja. Og så øh, flyttede vi ret hurtigt sammen. Købte et hus, øh, hvor hun flyttede ind i. Øh, og øh, ja. Så gik det slav i slav, som vi gerne ville. Vi havde begge to en, en drøm om at, at skabe en familie forholdsvis hurtigt. Og, øhm, ja, og, og værne om det nære. Og nu siger du, du gik slav i slav, som I gerne ville, og I fik to dejlige piger. Hvornår begynder det så for første gang at ikke at gå, som vi gerne ville? Jamen det er jo først, da hun bliver syg. Øh, jeg, jeg, jeg synes ikke, vi havde de store kriser i, i løbet af vores tid sammen. Det var... Øh, så, så det kom jo som en kæmpe chok og, og slå alt i stykker, da hun bliver syg. Kan du huske, lad os prøve at starte igen, hvordan, hvad, hvad blev hun syg med? Æh, jamen, hun blev dårlig en, en middag eftermiddag. Vi var på noget familietur, hvor hun blev dårlig og går hjem og lægger sig. Vi var heldigvis i, i nærområdet, så hun kunne gå hjem og lægge sig og ligge derinde nogle timer. Og så pludselig så hører jeg nogle mærkelige lyde derindefra og kigger på datteren og siger, at det lyder som om, hun kaster op. Øh, og så bliver det ved. Det, det lød mærkeligt. Øh, og så går jeg ind og så ligger hun så i kramper øh, med, med frode, og munden begynder at blive blå øh, op ad kinderne. Øh, og så øh, får jeg ringet 112, og der kommer en ambulance og, og henter hende går ud fra, at det er så surrealistisk, at du er en form for, for chok ja, fu fuldstændig. ja, fuldstændig. Kan jeg jo ikke, uh, altså, det er først bagefter, man sådan tænker, okay, jeg gjorde egentlig, hvad jeg kunne, øh, men ja. når jeg ikke tænker over de forskellige ting, jeg gør, øh, jeg kan huske, at noget, jeg noget at tænke, jeg har lært at når man krammer, må du ikke stikke fingrene ind i munden på nogen, men forsøgte jo alligevel, for jeg skulle have gjort så hun kunne få luft. Øh, det var jeg klar til at ofre en finger for. Øh, man kunne et eller andet sted heldigvis ikke få mine fingre derind. Men får hende så også om på siden, så hun begynder at trække vejret igen. Og ser din piger det her? Nej. nej. Godskudlov. Ja, ja, den, den yngste var ikke, uh, havde lige sendt i brusen okay. efter pølser til grillen. Og, og den store hørte det, at man går heldigvis ud i haven. Uh, okay. uh, andes bror var der. Jeg fik kaldt på ham, og han kommer så ind. Uh, man kan jo ikke gøre meget, så får han egentlig sendt ud til, til, min, til den ældste datter igen. Og hvad sker der efterfølgende? Jamen så, øh, øh, hun kommer jo ind med ambulance, kommer til sig selv, mens ambulancefolkene er der og bliver hentet ind. Og så sker der egentlig ikke så meget. Øh, hun kommer ind til observationen, som de siger. Øh, da jeg tog ind til hende om aften, senere på aftenen, der lå hun bare på en stue, uden noget som helst udstyr koblet til. De havde undersøgt hende for det, de syntes, og øh, hun fejlede ikke noget. Men de vil beholde hende natten over. Øh, og så... Øh, bliver jeg ringet op næste morgen, at det nu kan jeg komme og hente hende. Eller hun ringer selv og siger, at jeg er blevet udskrevet. Der, de vil ikke gøre mere. Øh, og så kommer jeg ind og må faktisk bede om, fordi Janne kan ikke huske noget som helst, hvad der er foregået, hvad hun har fået at vide. Så jeg må bede om at, at få lov til lige at snakke med, med den udskrivende læge. Øh, og også, for at vide, at hun fejler ikke noget. Hun kan bare til hjem. Og hvordan, hvad tænker du her? Jamen, tænker, det, det er jo ikke normalt øh, at få sådan et anfald. Det får vi at vide, det, det er det. det. Det kan man godt få. Øh, det kan jeg jo ikke helt forstå. Øh, og den efterfølgende uge, der sover hun. Hun sover bare en hel uge. Øh, det får vi også at vide, det er meget normalt efter sådan et anfald, fordi det er ret voldsomt øh, for kroppen. Øh, og hun er så, så de ender med at henvise hende til en MR-scanning, fordi hun tidligere har haft en lille knude i baghovedet, oplyser hun dem selv. Hun havde en sygdom, øh, som, som gav øh, ikke underartede knuder. Øh, øh, så lige derfor bliver hun så henvist til det, og en EKG-scanning. Øh, EKG-scanningen måtte vi selv øh, rykke på for at få frem fremskunden, fordi der fik hun tid næsten et år efter. Så den fik vi så flyttet til privathospital. Øh, og der flytter de så Selve MR-scanningen skal foregå på Horsens sygehus, som, hvor hun blev indlagt. Øh, MR-scanningen bliver foretaget der, men svaret anmoder de om på privat hospital, hvor vi har fået flyttet det andet hen. Og så bliver vi ringet op. Øh, der går jo en 14 dage, tre uger inden det bliver foretaget. Og så bliver vi bare ringet op en onsdag aften af lægen fra, at øh, Janne, hun øh, skal begynde at tage epilepsomedicin. fordi så vil hun få flere anfald. Og det slår, det slår de andre ud i nuet, fordi epilepsi, det er ikke ret. Jeg har nok lidt mere sådan, hmm, jamen hvis det så er det, medicin, og så kan det måske holde det hen, det må vi jo så se. Altså ja, det kunne være værre. Det du? kunne være værre. Ja. Men samtidig så bliver jeg lidt mærkelig i det, lægen siger, at men jeg får lige sendt billederne til eksperterne i Aarhus, fordi det ser forkert ud. Der er noget, der ikke matcher, hvad de skriver i teksten, og hvordan billederne de ser ud. Og det kan jeg jo ikke lade være med at tænke lidt over alligevel. Og allerede dagen efter bliver vi ringet op af en læge fra Skyby, at vi skal stille fredag formiddag i Skajby. Og så, så begynder man jo at tænke lidt. Hvad tænker du? Jamen, så bliver man jo nervøs. Fordi så er der jo et eller andet, der ikke er, som det skal være. Og hun bliver faktisk ringet op igen. Nu siger jeg fredag formiddag, og det må have været fredag eftermiddag, fordi hun når faktisk at blive ringet op igen om formiddagen. At der er en, der lige skal være sikker på, at Diane har snakket med kollegaen dagen før, fordi vi skal stille i Skyby. Øhm, og det gør vi jo så. Og, øh, og for at vide, at hun har øh, tre knuder, der følger, og så et område rundt om, som fylder øh, cirka en fjerdedel. Når vi ser skændingsbilledet, så fylder det cirka en fjerdedel. Af, af hovedet okay. set ovenfra. Og det er sådan en hele område. Det er ikke så meget knuderne, han er bekymret for. Det er mere hele området. Øhm, og de mener, at det er et glioblastom, tror jeg, de kaldte det, øh, i grad 2. Altså det, de kalder en tumor, som, som udgangspunkt, så lever man 10-20 år med diverse operationer og behandlinger. Og I står sammen og ser på det her? Ja. Det, det ser vi sammen, ja. Og kan du huske, hvad kigger I på hinanden, eller hvad kan du huske, hvad du tænker? Jamen, den, den, øh, jeg tror, den umiddelbart var, at hun siger ikke så meget. Øh, jeg tænker, det her, det er træls. <laughs> altså, mild sagt. Øh, det er ikke så godt. Øh, men, men jeg tror stadigvæk, at vi, at vi tænker, altså det gør jeg i hvert fald, øh, tænker, at 10-20 år, og som lægen siger, at og vi presser hele tiden grænsen. Vi skubber hele tiden øh, grænsen. Og så tænker man, 10-20 år, så kan der også noget ske meget. Der sker jo meget i, i moderne tider. Øh, så, vi, øh, så på en måde er der et håb, men også en frygt for, hvordan bliver de her 10-20 år? Altså, hvor, hvor, hvad er konsekvenserne? Fordi de snakker om operationen, men de kan, så er det altid en opvejning, hvor, meget, hvor aggressivt skal man operere? i forhold til, hvad skade det så bliver, fordi det skal også være værd at leve med bagefter. Og vi får blandt andet at vide, at de kan ikke fjerne den knude, der sidder i hippocampus, fordi den, så vil det simpelthen skade hende for meget. Okay. Så det er den første melding, vi får, og så vil de, så vil de have foretaget yderligere undersøgelser for at finde ud af, hvad det præcis er, og der skal nogle flere scanninger til og sådan noget. Så det bruger vi sådan set hele, hele sommeren 2019 på. Øh, for lov til at tage på ferie til Bornholm en enkelt uge, fordi så er det jo heller ikke mere alvorligt, får vi at vide. Æh, men vi når der at køre til Skyby fire eller fem gange i løbet af, af sommerferien der. Klinger det hult, når de siger det til jer? Ja, ja. Og specielt set i Bakspejl, synes jeg lidt. Efterfølgende, så bliver hun scannet igen, og pludselig, så viser den scanning, at det er alvorligt. Okay. Så nu skal vi operere hurtigt, og vi skal operere aggressivt. Altså, de vil tage mere, end de ville have gjort ellers. Fordi nu skal vi have fjernet så meget som muligt. Så tænker man, hvorfor gjorde I ikke det, hvis det var, øh, hvis, selvom det var en lavgræs? Fordi så kunne det jo måske have været gået endnu bedre. Og har I en, en, en vrede mod, mod lærerne på det tidspunkt i systemet, eller, <coughs> eller er I mere sådan en stadigvæk i en situation, hvor I tænker, at nu skal vi, vi skal gennem det her? Øh, ret hurtigt fik vi en... Øh, en mistro okay. til systemet, ja, det gjorde vi, og begyndte at undersøge alternativer og hvad man nu kan, hvad der ellers er at finde. Men også i en grad, så det begyndte faktisk at tære rigtig meget, i hvert fald på mig, hvor jeg til sidst siger til de andre, nu er vi også nødt til at prøve at stole lidt på systemet og tro på, at de vil faktisk det bedste for os. Og så gå lidt med, hvad de siger, og så lige se, hvad det giver i første omgang. Æ, fordi det er en kæmpe jungle, og du ved jo ikke, hvad det, hvad det giver. Ej, det, det må være kaos og skud i alle ja, mulige andre alternativ. Skud skulle sku det også. Ja, Æ, så, så et eller andet sted var vi nødt til at prøve at gå med, med systemet i første omgang. Ja. Og det gør jeg så? Æ, det gør vi, ja. Æ, og hun bliver opereret øh, og vågner. Og alt, hvad de havde sagt, der var risiko for, jamen der er ingenting. Hun vågner, har det godt. Lægen siger endda, at det lykkedes ham at fjerne det hele, af hvad der var synligt. Og under operationen tager de en midlertidig test, som igen pegede mod den lidt mildere form. Så der var alt jo godt, faktisk. Fordi lige pludselig havde de fjernet det hele og mente, at det var den milde form igen. Okay, husker om I I det, eller bliver jeg glade? Ja, bliver i hvert fald glade. Ja. Det skete så på min 35-års fødselsdag. Okay. Så, øh, så ja, det var det var en... Øh, jeg har et Facebook-opslag, hvor, hvor der står, at det var den bedste fødselsdag jeg nogensinde har fået det. Øhm, og så går der små 14 dage, tror jeg, hvor vi så kommer op til at få svart på de test, de nu har sendt ind efter operationen. Øh, og får så at vide, at det er den allermest aggressiv form, du kan have næsten. Så de når simpelthen at fortælle, at, at der er håb igen? Yes, og så, bliver det knust og så bliver det knust igen. Og den her emotionelle rutebandtur for jer begge to, kan du huske, hvordan det var? Ja, det var ikke ret. Uh, vi var jo lige nået. Uh, I det, hun bliver syg, ligger hun jo og, og kan ingenting uh, i den uge der, hvor jeg lige pludselig står med alt derhjemme. Og det var ikke sådan, vores liv var bygget op uh, førhen. Uh, vi havde ret klare linjer for, hvem der gjorde hvad, og, og det fungerede rigtig godt for os. Pludselig stod jeg med to børn uh, og skulle klare det hele selv. Øh, og det, så bygger vi det op igen hen over sommeren, og så bliver hun opereret. Og der går jo igen en uge, hvor hun ikke kan noget, men kommer forbavsende hurtigt ovenpå. Øh, og, og er jo egentlig begyndt at overtage rigtig mange ting igen øh, derhjemme. Øh, og, og hun vil jo gerne, det er jo en kamp for hende også, hun skal jo have noget at stå op for, som hun siger. Øh, men lige snart vi så får den melding, jamen så dykker hun jo ned igen, så kan vi starte forfra. Øh, både psykisk, men også... Øh, ja, og, og få det hele kørt, kørt ind igen. Altså mentalt er det et marathon? I fuldstændig. Ud fuldstændig. Ja. Hele tiden. Er det omkring du begynder for første gang at tænke, at de andre måske kommer til at, at dø inden for øh, ikke 10-20 år, men måske før? Eller ja, har du er den nået til dig? Øhm, jeg tror jeg, jeg tror ret hurtigt, jeg gik fra at tænke tiden. Okay. Jeg tænkte... Jeg, jeg prøvede ret hurtigt at, at se de positive ting i de ting, der nu var. Altså, hun havde det godt, øh, og hun havde ikke de store bivirkninger af kemo og af stråler. Øh, så jeg, jeg prøvede hele tiden at, at tage de små øh, sejre. Det var det er svært, altså heller ikke, fordi jeg skal sidde og lyde øh, specielt god til det, men, men det var det, jeg prøvede. Øh, jeg var nok godt klar over, at, at hun ville dø af det øh, også. Altså, jeg jeg vidste godt, at vores liv kom ikke tilbage. Det ville aldrig blive det samme igen. Det tror jeg, jeg indstillede mig på ret hurtigt. Og så kunne vi lige så godt få det bedste ud af den tid, der var tilbage. Ja. Ja. Øhm. Og så hele tiden med et håb om, at, at den tid, der så var tilbage, ja, at den blev så god som muligt. Altså at hun ikke blev dårlig af det. Havde det dårligt, men også var, var dårlig. Altså dårligt gående, eller var meget eller sådan noget, fordi det er jo heller ikke... I min verden i hvert fald et... et der, du skal hele tiden finde grænsen mellem, hvad der er værdigt og hvad der ikke er værdigt. Selvfølgelig. Æh, hvad med de andre? Delte hun samme opbevisning? Ja, det tror jeg, hun gjorde. Æh, langt hen ad vejen. Ja. ja. Det var i hvert fald det, vi snakkede om tilbage i starten. Æh, jeg tror, hendes holdning ændrede sig lidt hen ad vejen, øh, uden vi nogensinde fik sat ord på det til sidst. Okay. Æh, Men I fortsætter de her behandlinger? Vi fortsætter. Hun går igennem 6 øh, måneder med kemo og stråler. Ej stråler, 28 eller 31 stråler, eller hvad det nu er, og så øh, kemo efterfølgende. Og da vi skal have den sidste scanning i foråret 20, der øh, viser det sig, at der er det begyndt at vokse igen. Det var ellers lige der, hvor nu skulle hun op og have de sidste piller, og hvis det var positivt scanningsvejl, så havde vi faktisk tre måneder at se frem til uden noget, indtil hun skulle scannes igen. Øh, men der var jo så vækst, og bliver ret hurtigt opereret igen. Jeg tror, det er noget med en lille uge tid, eller sådan noget. Og hvordan er det med hendes øh, situation? Altså begyndte hun frem, altså, da min mor hun fik øh, konstat kraft i hjernen, der begyndte hun gradvist, stille og roligt at bevæge sig længere væk fra den mor, jeg kendte. Ja. Så sker det også for de andre? Æ, det gjorde det, men, men meget, meget lidt. Æ, vi, var, vi var hele tiden i tvivl om, om det var sygdommen, eller om det var presset. Altså den rene stressfaktoren i det. Æ, fordi det var i virkeligheden ikke så meget her bagefter kan man måske godt se lidt mere, end vi egentlig kunne i, i selve processen. Men jeg vil sige, at det var først det sidste halvår, at vi får alvor, i hvert fald det meget børnene kan snakke om i dag, at de kan, de kan ikke huske mor fra før hun blev syg. Det er noget, der fylder meget ved dem. Og det halvår, er det det halvår, vi er på vej inden en, nu i historien? Øh, altså der går jo et efterår, hvor hun bliver opereret igen ja. og får en ny type kemo. Og så kan Aarhus ikke gøre mere okay. i sommeren 20. Øh, og erklære han faktisk terminal. Og, og det er der, vi går ind i det sidste halvår, hvor øh, der følte jeg, at Janne hun gav op. Sådan lidt hårdt sagt. Ja, det store. Ja. Hvordan kunne du mærke det? Jamen det, der, der, der synes jeg, at hun, det føltes som om hun stoppede med at kæmpe. Altså det blev meget sofaen i løbet af dagen, og trak sig mere fra forskellige ting. Og blev hård mod sig selv også. Altså, når hun så lavede fejl, prøvede jeg hele tiden at, jamen, så gør vi bare det sådan her. og altså, så må vi jo samle op på det, når, når det gik galt. Og så, jamen, så var det også fordi, at hun kunne ingenting og, og begyndte at være hård ved sig selv på den måde. Og hvad gjorde det ved dig? Det var hårdt. Ja? Det var hårdt, både at skulle, skulle klare det hele og forsøge at løfte hende. Uh, det synes jeg. Snakker du med folk om det, eller holdt du det ind i dig selv? Øh, bortset... Jeg gik, i, jeg gik i gruppe. Jeg gik i gruppe ved Kraftens Bekæmpelse, ja. hvor vi snakkede meget om det. Det var nok der, jeg primært snakkede om den del. Øh, og ellers så... Så gik... Øh, jeg prøvede samtidig at holde, altså holde fast i hverdagen og, øh, og holde mig op på og få hverdagen til at køre. Øh, og så, så sluge de ting, der nu var. Øh, ligesom med... Også lidt med tanke på, at så nu, der var en målstrege på et tidspunkt. Øh, altså, der, på et tidspunkt ville det jo stoppe. Så det var ikke noget, jeg, jeg forsøgte at lade være med at tage det for meget ind. Og det var nok også der, hvor jeg selv begyndte at tage afstand til de andre. Øh, simpelthen at, at forberede mig på det nye liv. Gør det så godt, som jeg kunne i det, vi var i, men også begynde at tænke lidt fremad hvordan er vi bedst stillet efterfølgende, og simpelthen få pigerne så godt igennem som muligt. Okay. Hvordan er det at skulle se sin kone gå for at være en ægtefælde til nærmest, altså en medforsørger til nærmest, at du står og skal forsørge hende også, ud over dine piger? Øhm, ja, det var ikke noget, jeg, jeg tænkte så meget over, tror jeg, anden at det var jo hårdt at være i. Øhm, men det var ikke noget, jeg har hverken dengang eller senere har tænkt de store tanker omkring. Øhm, for jeg kæmpede mig igennem, og så har jeg egentlig forsøgt lidt at se, se fremad i stedet for. Øhm, I og med det tog så lang tid, og hele vi havde op- og nedture, men generelt set var det jo nok en, en kurve, hvor vi kom længere og længere væk fra hinanden i forløbet. Ikke på grund af de andre, men på grund af sygdommen, og det som sygdommen gjorde ved de andre. Øhm, så ja, så jeg har bare bearbejdet det hen ad vejen, tror jeg, uden så at tænke den ene dag to den anden, og jeg har nok egentlig ikke tænkt så meget over det. Og okay, kim når du sådan tænker tilbage på, at, at, at de andre måske gav lidt op på det hele, hvad får det dig til at føle? Har du, har du, er du øhm, kommet til termen med det? Er du okay med det, eller har du stadig sådan en, en ævelse? Jeg kan godt have en lille ævelse. Øh, både på hendes vegne, men også at jeg ikke havde lidt ekstra at give af men omvendt, så gjorde jeg det, jeg kunne. Jeg kunne ikke mere. Det er nok den selverkendelse, jeg er kommet frem til. Jeg tror også er vigtigt, at man accepterer, at man gør det bedste, man kan ja. i situationen. Og, og det, det kan jeg næsten, uden at, at blinke, sige, det gjorde jeg. Jeg gjorde virkelig, hvad jeg kunne. Og så kan jeg ikke gøre mere. Og hvad med dine piger? Kunne de mærke, at mor blev anderledes? Ja. Sådan helt konkret? Ja jeg blev, jeg blev tvunget på natarbejde, på mit arbejde, på et tidspunkt, på grund af corona, og af to omgange, anden gang var det så skiftevis, mig tidligt, morgenarbejde, og mig, jeg så sent, som aftenarbejde, og der kom de faktisk, det var lige inden påske, hvor, hvor, jeg, hvor vi også, jeg kunne godt se, når vi gik ture og sådan noget, så begyndte hun at trække på det venstre ben, og det havde jeg lagt mærke til, og jeg havde jo så deltidsoverlov, på grund af hendes terminalerklæring. Øhm, og jeg kunne godt se, at, at det begyndte at. Øhm, det var ved at være hårdt. Jeg fik lavet sådan at jeg trak lidt ekstra på overloven, når jeg arbejdede aften, fordi det duede ikke, jeg tog afsted kl. 3 og først kom hjem klokken 10 om aftenen, øh, når børnene de kom hjem fra skole, fordi det kunne hun ikke overskue. Men jeg kunne bruge to timers overlov inden, så kunne hun faktisk for det meste øh, overskue at lave mad. Men hun kunne ikke, hvis ikke jeg var der til at lægge rammerne, så kunne hun ikke overskue det. Øhm, og så havde jeg regnet med, at jeg skulle skrue op på det, fordi det kunne jeg ikke holde til, kunne jeg godt begynde at mærke. Så jeg regnede med, at i løbet af påsken skulle jeg lægge en plan for, hvad gør vi efter påske? Så kom pigerne faktisk. Øh, lige inden jeg nåede at gøre noget ved det, så kom de og sagde, far, vi vil ikke være alene med mor mere. Og, og hvad hvad tænkte du om det? Der kan du huske, hvordan du regner? Øhm, ja, det var jo både... Det var både en... Øh, det var hårdt at få at vide. Det var også en... Så var der ingen tvivl i hvert fald, at jeg skulle gøre noget. Jeg skulle til at være mere hjemme. Og så måske også en lille smule, at det skulle jeg nok have set, komme, inden de var nødt til at så sige fra. Det var lille fli af dårlige samvittigheder. Ja, ja. ja, det tror jeg. Og så samtidig egentlig også en lille smule stolt over, at de havde modet og ryggen til at sige fra. Og hvor, lad os lige understrege og etablere, hvor gamle var dine piger er på det tidspunkt? Øh, der har de været 10 og 12. Ja. Det er markant i sådan en alder at, ja. at, at komme og fortælle far det. Ja. Så far står med to piger, ja. der ikke har så meget lyst til at være alene med deres mor. Ja. Hvad gør du så? Jamen der fik jeg simpelthen øh, lavet, så jeg ikke var på arbejde de uger, hvor jeg arbejdede aften. Øh, så måtte jeg arbejde lidt mere i, i dagsugerne øh, og... Øh, og arbejdede slet ikke i de uger, hvor, hvor jeg skulle arbejde aften. Det var heldigvis kun to gange, så stoppede det. Men det nåede det så heller ikke, fordi i løbet af påsken bliver hun faktisk så dårlig, at jeg kontakter vagtlægen og får hende startet op i Pritnys Lån. Jeg kan ikke få hende op af sengen. Hun blev 36 i påsken, og vi havde op i påskedagene. Øhm, og dagen før kårbrøllup kan jeg ikke øh, få hende ud af sengen. Øh, så der ringer jeg til vagtlægen og spørger om ikke det kunne være en god idé at, at starte op i noget prednisolon for at fjerne trykket i hovedet. Øh, og det får jeg bare grøn lys til med det samme. Øh, og det gør faktisk, at hun jamen, inden for kort tid bliver så frisk, at hun kan komme op. Og vi havde også en okay øh, Kåre dag. Øh, og når på tur vi fik en, et gavekort til et weekendophold, som vi er på, en 14 dage efter, eller sådan, eller tre uger efter. Øh, og øh, nogle få dage efter det, der bliver hun så så dårlig om natten. Øh, jeg lå inde i stuen. Det gjorde jeg det meste af foråret. Øh, sov simpelthen på sofaen. Igen, den distancering, og der var lidt, og for ikke at forstyrre hende, og for at hun ikke skulle forstyrre mig, så sov jeg egentlig på sofaen det mest af foråret. Øh, og der vågner jeg ved, at jeg kan høre, at hun kaster op som i altså virkelig kaster op øh, og kommer der ind og hun ved ikke hvem hun er og hvor hun er og der, der kan man bare mærke der er simpelthen ligesom, der er sprungen et eller andet derinde. Øhm, og får ringen efter efter hjælp de kommer ud og de jamen, vi kan ikke gøre så meget nu så hun jo hun har ikke ramt sig selv hun havde fået det vendt ud over sin så sår det jo mig der stod med det og okay, Kim den her distancering fordi jeg tænker lidt du siger, at du skyldes selvfølgelig, hvad sygdom har gjort med Diana og sådan noget Er det noget, du fortryder? Eller er det noget, som du er bange for, folk udefra fra at se, hvis I, hvorfor distancerer du dig fra hende, når hun er, er så syg? Jeg, jeg synes, fortryder er et forkert ord. Jeg kan ikke finde bedre ord, men, men, men igen, jeg gjorde, hvad jeg kunne. Uh, og så synes jeg ikke rigtigt, at jeg kan fortryde det. Men jeg kan også godt forstå, hvis udefra, at det ser mærkeligt ud. Uh, og jeg, jeg efterfølgende her har jeg også kunnet mærke på, uh, på familie og venner og sådan noget, at det var sværere for dem uh, nok at se det, fordi de så ikke hver dag, hvordan det gik. Uh, det er mit indtryk, det er heller ikke noget, jeg har snakket med nogen om, men, men det er mit indtryk, at de så ikke de der gradvise. Øh, altså de så det fra, jo de så det fra den ene gang til den anden og så er det måske mere tydeligt men alligevel har de ikke på samme måde haft muligheden for at tage den afstand over tiden øh, og de har heller ikke været under det pres nej, heller ikke det. heller ikke det altså de kom jo og der øh, kunne de så som regel lige mande sig op og have besøg i to timer og virke glade og virke overskudsagtig og så gik der bare lige et par dage inden hun kunne igen ved øh, min mor min så når jeg var hjemme og besøgte hende, jeg arbejdede udenlands, mm. der var hun altid rigtig, rigtig frisk og ja. smilende. Og så når min far kom og fortalte mig nogle gange, at han sagde, at han syntes, det var hårdt, mm. og han var presset. Mm. Så syntes jeg, at han var en lidt en idiot, fordi jeg kunne ikke forstå, når hun var så glad hver eneste gang, jeg ja. så hende, hvorfor det så var, at han ikke kunne, kunne holde det ud. Ja. Men det giver jo super god mening, mm. for han var der i det hele tiden, ja. og han så hende også på de dage, hvor det kunne være helt ja. forfærdeligt for ham. Ja. Så jeg tænker, der ligger en helt naturlig ting også. Det må også have været uhyggeligt, hårdt at skulle se en kvinde, man elsker, langsomt mm. øh, altså, blive nedbrudt ja. af sygdom. Mm. Og det er jo, ja, det er jo heldigvis nogle der, er noget, der, nogle mennesker fundet, men, men puha, det har været en hård omgang. kunne jeg ja. forestille mig? Ja. Og hvad med øh, hvad med resten af foråret? Hun, du får hende ud af sengen, og det begynder og hun lever lidt op igen. Jamen, altså hun, øh, efter påsten der lever hun op. Ja. på det medicin, hun begyndte at få. Og så går der så de der tre uger, hvor hun kaster op om natten, og der kan jeg ikke det gør hun to gange i løbet af den nat. Og om morgenen kan jeg ikke få hende ud af sengen. Jeg går ind til hende, vil du have morgenmad? Ja, så siger hun fuldstændig klar, faktisk. Ja, jeg kommer lige om fem minutter. Kommer du ind fem minutter efter dem, så ligger hun stadigvæk og sover. Og det, det skete en fire, fem, seks gange. Og jeg kan simpelthen ikke få hende op. Det gør jo så også, at hun ikke kan få sin, de forskellige piller, hun nogle gange skal have og sådan noget. Øhm, og så ender jeg med at ringe til, til sygeplejen, der er tilknyttet, øh, og sige, øh, for mig er det egentlig ikke så... Altså om hun ligger der, eller om hun kommer op. Det ikke, fordi det som sådan gør den store forskel for mig. Men jeg skal lige sikre mig, at, om det er okay, hun ikke får sine piller. Øh, jeg, jeg Længere tænkte at jeg den ikke lige på det tidspunkt. Øh, men hun kommer så ud øh, til mig, og hun skulle ikke se ret længe på de andre, hvor hun så kigger på mig. Jeg synes, vi skal få hende indlagt, fordi det kan jeg godt fornemme. Den måde, hun svarede på. Selvom det virker klart, så var der ikke... Det var ligesom det var sådan en sætning på en eller anden måde. Selvfølgelig ikke bevidst fra hendes side, men, men det var bare den sammensætning, der kom igen og igen. Øh, og det, og det, det var jeg ret hurtigt til at sige ja til, fordi jeg kunne ikke mere. Altså, øh, lige at, som minimum i første omgang lidt aflastning på sygehuset kunne være rigtig fint. Så, så der bliver simpelthen ringet efter en, en transport til hende. Jeg bliver spurgt, om jeg selv ville køre hende, men det, det kunne jeg ikke. Så der bliver ringet efter en transport, og hun bliver så flyttet til Skyby. Der. Det er en fredag fredag formiddag. Og igen, der ambulancefolkene kommer, og hun skal, øh, hun skal i tøjet. Jamen, jeg skal nok selv lige 5 minutter. Altså, den var hele tiden den der, og jeg er ikke sikker, jeg er i tvivl om, at hun havde intentionen, men der var bare sket et eller andet, så hun vidste ikke selv, hvad hun sagde. Hun glemte det igen. Sygdommen har fået en der. jeg tror på, at sygdommen har lige taget et, ja. et skridt der i løbet af natten, øh, som, har, som har gjort et eller andet. Hvor længe er hun indlagt? Æm, hun er så indlagt øh, til tirsdag, onsdag, onsdag ugen efter. Æ, først får vi lavet en scanning deroppe. Øh, den første læge siger, at jamen, hun fejler jo egentlig ikke. Hun er jo frisk, hun svarer jo fint på, hvad jeg spørger hende om, så du kan egentlig tage hende med hjem igen. Så siger jeg, ah, hun svarer sig ikke rigtigt på de ting, du siger. Det kan godt være, hun svarer, men det er jo ikke rigtigt, det hun siger. Øhm, og dagen efter kommer der en, en anden læge, og øh, han vil gerne have lavet en scanning for at finde ud af. Normalt, når de er terminal, så laver de ikke scanninger, har vi fået det at vide. Men han vil gerne vide lidt om, om det er tryk eller om det er tumor, der gør, at hun har det, som hun har det. Hvordan de skal agere, øh, og om det vil give mening at sende hende hjem, eller hvad de skal gøre. Og næste søndag formiddag bliver ringet op, at nu har han fået svar på scanningen, og det ser rigtig skidt ud. Så han har henvist hen til hospice. Det var ikke noget, de andre ønskede, men det var... Hun var jo godt klar over, at hvis det var nødvendigt, så var det nødvendigt, når vi kom dertil. Og det var jeg ikke i tvivl om, at det var på det tidspunkt. Både for min skyld, men også især for pigernes skyld. Og det havde han gjort. Der var ikke plads lige med det samme. Og han havde jo ikke taget al medicin fra hende, fordi... Det vil bare være unødvendigt livsforlængende øh, i det stadie, hun var i. Øh, så spørger jeg, hvad med pigerne? Skal jeg få dem med op? Jeg havde egentlig regnet med først at, øh, at tage dem med op. Øh, nu, når han siger hospice, så vent til, at hun kom på hospice, så det var mere trygge rammer og mere børnevenlige rammer. Øh, og der siger han bare, at øh, når nu jeg tager det her medicin fra hende, så stiger trykket, så det kan godt være, at du skal tage pigerne med i dag. Og så tænker man, så er der ikke lang tid igen. Så går der nogle dage, og vi får så at vide tirsdag eftermiddag, at hun har fået plads på hospice, og hun skal overflyttes onsdag formiddag. Og det er så rigtig fint. Og samtidig så siger han, ved I hvorfor lægen i lørdag, søndags, tog medicinen fra hende? Fordi det giver ikke mening. Fordi det giver han bare flere øh, symptomer. Så nej, det havde jeg jo egentlig håbet på, at, at han vidste. Fordi de arbejder trods alt samme sted. Øh, men i hvert fald så sætter han hende i gang igen. Og så kommer hun på hospice og jeg får den dobbelte dosis, som igen gør hende udad til bedre. Så allerede der, efter få dage, begynder de at snakke om, at det kan jo godt være, at hun skal hjem igen på et tidspunkt, hvis hun bliver stabil. Det var min mor også den første uge. Ja. Det er sådan de får, surrealistisk, ikke? Ja, de får lige sådan en opblomstring. Ja, ja, præcis. Både nok på grund af den ekstra medicin, og måske den, ja, det ved jeg ikke, tryghed, der på et eller andet plan er i det. Og så tror de jo så, der gik også noget tid, inden de opdagede, at når de spurgte hende om noget, og hun sagde, at det, det gør jeg lige her om fem minutter, lige når I er gået og sådan noget, men hun glemte det jo igen. Så, så det skete jo ikke, øh, fordi hun vidste ikke, hvad hun sagde. Hun kunne ikke selv huske det. Og kunne pigerne snakke med, med deres mor på det tidspunkt? Nej, ikke okay. ret meget. Altså, vi kunne godt sidde og have en samtale og sådan noget, men de kunne også godt høre. Hvis hun blev spurgt i øst, så svarede hun okay. i vest. Altså, ja, det, var, det var sådan lidt mærkeligt så det blev, det blev meget noget med at besøge hende, fordi det skulle vi, men der var egentlig ikke... Jo, jeg er ikke i tvivl om, at de andre har været glade for det, men for mig var det en kamp at skulle igennem det hver gang, og skulle beskytte pigerne mod de forskellige ting. Og jeg er da ikke i tvivl om, at pigerne var glade for at se deres mor, men det var også hårdt for dem at se hende på den måde. Ja, for det, det, er jo, ja, det må jo være lige så hårdt altså, at skulle se... Du har selv prøvet det også, men mm. også i, i trods alt din ældre eller dine din piger. Det der med, at skulle, det må være svært at forstå i en ældre, mm. når man er 10-12 år, og skulle se sin mor øh, blive ja. forandret. Ja. Jeg kan huske, at, at mange af mine søster havde jo også nogle gange svært ved at finde ud af, om det var vores mor, der var mm. blevet anderledes, eller om det var morfin eller, mm. eller, eller, eller sygdommen, der gjorde det. Ja. Så det må være ekstremt svært for børn at skulle, at skulle vurdere det. Ja. Æm, det må virkelig være ja, en udfordring. Mm. De sidste par dage på hospice. Hvor længe har hun indlagt? To og en halv måned. Når bliver ringet op, også på et tidspunkt, at nu er, det, nu er det nok ved at være tæt på. Fordi der var et i dag, og du skal nok forberede dig. Smider alt, hvad jeg har i hænderne og kører dig ud, for lige at, at være sikker på at, at nå at se hende sidste gang. Og så går der alligevel en måned, halvanden, derefter. Det, du siger det, og du siger det på en måde, så jeg næsten ikke kun kan føle, at det har været det har været forfærdeligt hårdt. Ja. Konstant. Altså, Rutsitur hele tiden jo. Ja. Altså, når spørger spørge pigerne, Fik I sagt ordentligt farvel til mor i går, da vi var derude? Hvis hun nu dør her i løbet af de næste par dage, vil I så kunne, kunne leve med at det, I fik sagt og det, I gjorde her den anden dag? Jamen, det, det følte de faktisk, de godt kunne. Og så kom den helt store sætning fra den yngste. Hvad med dig, far? Oh. Den ramte. Og så knækker man. Ja, den var hård. <clears throat> Ikke så meget, jeg, jeg var besluttet på at skulle køre ud, men det er det ens, øh, der er hun nok, på det tidspunkt tror jeg, hun var fyldt 11, men øh, en, en datter på 11, der skal sige, kigge på sin far og sige sådan, det er forkert, at det skal være sådan. Øh, ja. Jeg kan godt forstå, at du stod der. Det kan jeg kun være hele vejen igennem ja. Ja, dem begge to. Ja, det kan jeg simpelthen godt forstå. Vil du ikke fortælle mig om de sidste par dage? Jo, øh, det, øh, jeg vil næsten sige, at de sidste 14 dage var hun så skidt og sengelæggende, at, at der, der endte det med, at vi ikke øh, vi stort set ikke besøgte hende. Altså, pigerne ville ikke. De kunne ikke. Øh, og jeg ville ikke tvinge dem til det. Jeg ville hellere lade dem, lade dem leve i det, de nu havde. De havde allerede givet udtryk for, at de faktisk ikke kunne huske deres mor. Jeg synes ikke, der var nogen grund til at ødelægge billedet yderligere. Selvfølgelig hele tiden med den i baghovedet, at, at de skulle også have så meget med som muligt, fordi når først det var slut, kan man ikke lave det om. fik jeg også at vide af flere. At, at huske nu, at, at når det er slut, så er det altså slut. Øhm, så vi besøgte hende ikke så meget, og det blev sådan noget med, at det var ud og sige hej, og så køre igen. Øh, og som regel sov hun bare. Øh, men den sidste dag, øh, der kører vi faktisk derud og, øh, og siger hej til hende. Øh, og da Emma, den yngste, hun siger, øh, ja, jeg elsker dig, mor, der løfter hun lige øjenbrynet. Man kan lige se, hun reagerer på. Øh, og det er fredag. Det er fredag eftermiddag. Det er en ved, kendt. Ja, ja. Det, det, det, det, det kunne man se. At den, øh, det, den gik ind ved hende. Øh, og så bliver jeg ringet op lørdag. Jeg kører pigerne til, de skulle i sommerhus med deres faste og onkel, og kører dem derned. Og skulle være, jeg, skulle så, jeg havde faktisk en aftale øh, med nogle, nogle bekendte om lørdagen, øh, og bliver så ringet op om morgenen, at nu det er det altså, nu det er tæt på. Og der må jeg så indrømme, at der når jeg lige at tænke, ja, det har I sagt før, så kan vi ikke lige snakke svært op ad dagen her om et par timer. Når, øh, men der går så ikke mere end 20 minutter. Så ringer hun igen og siger, det er altså nu. Øh. og igen, så, nej, jamen, så må jeg hellere komme, men jeg tager lige noget morgenmad, fordi, ja. Øh, og der kommer du ud, så hun faktisk død. Okay. Øh, og vi var fra start blevet spurgt, og, hvad, hvad vi gerne ville, om vi havde et ønske til at være der, eller til ikke at være der, øh, og vi, øh, vi havde det faktisk alle tre sådan, at et eller andet sted, var vi ikke sikre på, at vi kunne tåle, holde til at være i det, når det skete alt efter, hvordan det kom til at foregå. Øh, men vi var, jeg var i hvert fald ikke i tvivl om, at når jeg fik det opkald, så ville jeg selvfølgelig køre det ud øh, og så tage den derfra. Pigerne var mere sådan, hvis, de, hvis det for eksempel skete om natten, så ville de gerne ikke have noget at vide. Okay. Øh, så set i bagspejlet, så kan jeg godt fortryde, at jeg ikke var lidt hurtigere til at køre det ud, fordi det kom til at foregå, som det gjorde. Men omvendt, så skete det som... Vi egentlig alle sammen havde ønsket, og det viste sig, at Jannes mor havde sovet ved hende om natten. Så hun var ikke alene. Øh, så, så heller ikke den vil jeg fortryde, eller, eller ønske jeg kunne lave om på. Øh, og I lyder også som en familie, der, der over flere gange havde sagt farvel. Ja, det havde vi også. Ja. det havde vi også. Din kone, hun er død. Og ja. kan du huske, hvad du føler? Øh, på dagen tænker jeg faktisk lidt og ikke kun for os selv, men også for hende. Altså, fordi i min verden var det ikke værdigt de sidste måneder, hvad hun gik igennem. Det, det synes jeg ikke, der er nogen, der skal gå igennem. Jeg, jeg kan ikke se, hvad man skal have den tid for. Det er min personlige holdning. Og så selvfølgelig en lettelse over, at nu kan vi begynde at se fremad. Jeg var heller ikke i tvivl om, inden at når det skete, så ville der selvfølgelig komme et eller andet alligevel. Øh, og det gjorde det også, det var en mærkelig øh, surrealistisk... Øh, det hele var så surrealistisk at gå rundt. Vi, gik jo så, vi blev ret hurtigt samlet. De Dianes øh, mor og far bor ikke sammen. Øh, men vi blev samlet derude, hendes forældre og, og søskende. Øh, min søster kom op med, med børnene. Øh, men, men, og så skulle jeg jo have en aftale med en bedemand, og der var så mange ting, der pludselig skulle tage stilling til. Ja, fordi det er jo, det er jo praktikken, der rammer ind tit. Ja. Efter dødsfaldet. Så, og det gjorde også, at jeg havde noget at forholde mig til, kan man sige. Ja, præcis. Æh, noget at tage mig til, og, ja. så, så man ikke bare sad, fordi bare sidde og kigge på hinanden. Det virker også mærkeligt. Æh, så, så på en måde var det også fint nok, men, men det var også mærkeligt. Det var en, det var en mærkelig dag. Æh, og jeg, jeg kan godt fortryde, at jeg ikke havde gjort mere ud af at undersøge, hvad kunne jeg have forberedt. Jeg synes egentlig, jeg havde gjort det. Jeg havde spurgt folk, hvad, hvad kan jeg gøre klar? Fordi man ved jo, det sker. Hvorfor ikke han have planen klar? Øhm, det kan jeg godt lide. Øhm, og jeg havde hele tiden fået at vide, at det går helt af sig selv der. Men der er sket så mange... Øhm, i hvert fald så misforstod jeg forskellige ting. Fordi det ene øjeblik troede jeg, at det skulle gå stærkt. Og det næste øjeblik, så havde vi lige pludselig ikke så travlt. Jeg skulle hurtigt have fat i en bedemand, fik jeg videre. Da jeg så havde arrangeret det, og kommer tilbage til hospice og siger, at vi har gjort sådan og sådan, hun kommer klokken det. Så uha, jamen der har jo ikke været en læge forbi og erklære hende død endnu. Så før det sker, kan vi ikke gøre noget. Og så var vi nødt til at trække det lidt igen. Så det blev sådan en mærkelig dag frem og tilbage. Og da vi så har sunget hende ud, og der sidst på eftermiddagen så ramte tomheden. Øh, så blev det for alvor mærkeligt. Hvor beskrive den følelse? Øhm, jeg ved ikke, om... Ja, eller måske er der så jeg... faktisk manglen på beskrivelse. der ja, kendetegner ja, ja, det. Jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal, hvordan jeg skal beskrive det, fordi jeg, man står der og, og ved ikke, hvad skal jeg gøre? <laughs> nu var der lige pludselig ikke noget, jeg skulle. Jeg havde faktisk for første gang i meget, meget lang tid ikke noget, jeg skulle. Jeg kunne gøre, hvad jeg ville. Øh, mere eller mindre. Med, med to piger, der skulle tages hensyn til. Æh, men det var... Ja, det var lidt mærkeligt. Og hun bliver begravet? Nej, hun bliver besat. Hun bliver besat. Ja. Og husker du så en god dag? Ja. ja. Det kunne ikke gå gået bedre. Et flot punkt, Ja, virkelig. Og, ja, ja, det var som det var. Øh, øh, hvor man ligesom lige får lov til at... <coughs> at de sidste følelser igennem. Og så... Øh, jeg husker... Det er tydeligt, som, øh, og så eftermiddags, eller øh, kaffe efterfølgende, øh, lige i hendes ånd, og hvor vi kunne grine og, og snakke og have det sjovt. Øh, og der var mødt tidligere kollegaer fra hende op og veninder, og øh, virkelig en, en god dag, øh, som det nu kan være. Og nu er jeg lidt spændt på det, fordi du har nemlig taget nogle ting med. Mm. Må jeg. Eller vil du ikke fortælle, hvad det er, du samme? med? Jamen, jeg har taget et billede med, som hænger hjemme på. Øh, på vores væg. Vi har en billedvæg derhjemme. <laughs> det, det er egentlig nogle år gammel, men jeg kigger i tit på det, og, øh, og ser det som fra den gang, hvor verden var mindre bekymringsfuld. Og det, for, det forestiller dig og din kone? Og min kone og vores to piger. Ja. På et klatresativ? Ja. Dejligt øh, Det var nogle billeder, vi fik lavet på et tidspunkt. Øh. Har du de billeder hængende? Ja. Ja. Ja. Og hvordan er det? Jamen, det, øh, det, det er ikke hver dag, man kigger på sådan nogen, der hænger bare. Men, men det, er jo, øh, det var en billedevæg, vi lavede for nogle år siden, og det, den hænger der nu, og det passer mig rigtig fint. Øh, men især den der, der er blevet bedt om at tage et billede med, der var ikke i tvivl om, det skulle være den. For den, den har jeg jævnligt kigget på. Øh, fordi det er os som familie <laughs> et godt billede på os så. Den yngste, der hænger på hovedet, fordi sådan er hun. Æ, ja. Og det er ikke så lang tid siden, jo, at Nå. du mistede det Janne. Det er jo uh Jamen, det er jo et halvt tid siden. Et, et halvt år. Ja. Og det er, jo, det er jo ved gud kort tid. Mm. Hvordan har du det? Jamen, jeg synes, jeg har det godt. Ja. Æm, jeg jeg bearbejdede mange ting i processen. Ja. Og, og følte jo, at jeg var afklaret. Æm, selvfølgelig er der ting, der rammer... Øh, da hun dør, og, og der kommer jo også stadigvæk ting op, og det kan stadigvæk være svært at snakke om. Men, men jeg, jeg bearbejdede mange ting. Altså, jeg begyndte jo ret tidligt i processen at, at indse det, og det var nok i virkeligheden, da jeg sagde, at, at jeg følte at de andre, hun gav lidt op. Jeg kunne godt have ønsket, at hun havde... Det kan være svært at sige, at, hun skal, at man skal indse, at det er sådan, det er, eller acceptere det, men, men jeg tror på, at den dag, man accepterer det, det er først, der du kan begynde at leve med det. Øhm, og det, det gjorde jeg ret tidligt, øh, og det var nødvendigt for mig for at være i det, og jeg tror også på, at det har hjulpet mig efterfølgende. Og det virker ikke, som om du har pakket sorgen eller de andre væk overhovedet? Nej, altså det, det kan jeg godt selv indimellem være bange for, om det er det, jeg virkelig har gjort, men det tror jeg ikke, jeg har. For jeg tror, jeg har bearbejdet den, for det er jo ikke, fordi jeg ikke har lagt det tog derhjemme. Men det og for... ser jeg og det er nok nogen andre, der ser? Nej, og derfor kan det jo tit snyde, mm. altså skinnet bedrager pigerne. Ja. Det er godt halvt år. Ja. snakker i stedet om de andre. Øh, det gør vi heller ikke så meget. Altså vi gør det jo ind imellem, når det, når der kommer noget op. Øh, men det er ikke noget, vi øh, dyrker, eller hvad skal man sige. Det er, ikke, det er ikke noget, vi bruger så lang tid på. Men igen, det er jo ikke fordi... I hvert fald det er det ikke noget, jeg forsøger at pakke hende væk... Øh, men, men vi, vi har været så meget i det, at, at vi trænger til at komme, komme fremad. Og vi vil ikke glemme hende, og billederne hænger der endnu, og vores bryllupsbillede hænger stadigvæk inde i stuen. Øh, der står stadigvæk mor hen over sengen. Øh, så det er jo ikke fordi, vi har pakket hende væk. Øh, vi kigger på billederne, og vi rydder op forskellige ting, så tager vi det step for step øh, i, den, i det tempo, det nu føles rigtigt. Men det er ikke fordi, vi som sådan snakker om hende i hverdagen. Kim, du har jo din, øh, din kæreste med mm. i dag, ja. Louise. Ja. Hvem er hun for dig? Uh -huh. Hun øh, kom lidt tilfældigt ind fra sidelinjen, ret hurtigt i virkeligheden. Øhm, og øh, det var ikke meningen, øh, at det skulle gå så hurtigt. Øh, men omvendt så øh, Diana har, gav har andre udtryk fra start, at at det var sådan, det skulle være, fordi mig og pigerne, vi skulle videre. Æ, og den del noget, vi har snakket om, heldigvis. Æm, og øh, ja, vi mødte hinanden mig og Louise, og øh, startede egentlig bare som lidt skriveri, og vi mødte hinanden nogle gange og sådan noget. Men ja, og så tog det fart. Øh, og vi er så blevet kærester. Øh, og har det har det rigtig fint sammen. Øh, og hun. Øh, øh, hun tager jo det, vi har været igennem rigtig, rigtig pænt. Og er virkelig, øh, øh, der er jo ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Vi tager det, som det nu kommer. Øh, og hun giver plads til den tid, mig og pigerne har stor respekt for, hvad de andre var, hvem de andre var, øh, og hvad hun stod for. Og det må være forløsende at møde en person, der det kan bruge det. Det er jo altså... Det er jo helt, uden tvivl, en af grundene til, at, at det så går så godt, som det gør for os. Øh, fordi hun kan rumme det, øh, og giver også plads til det. Og hvad med tøserne? Hvordan, hvordan reagerer de? Jamen, de er, har bare taget imod hende med åbne arme. Igen, de kan også mærke, øh, at der er, plads til, øh, der er plads til dem. Der er plads til det, vi har været igennem. Øh, og så, øh, ja, så er der bare... Nogle fælles øh, interesser. Og det har fået en, en kvindelig rollemodel på et eller andet plan. Hun ville jo aldrig kunne blive deres mor øh, på den måde. Hun skal, hun skal ikke er stadt deres mor. Men, men det har fået en kvindelig rollemodel. Øh, jeg spurgte dem lige den anden dag, og som den store, hun sagde. Jamen far vi kan jo slet ikke klar at være alene med dig. <laughs> <laughs> Skulle jeg være en til at holde styr på mig. Ja, det er det. Øh, så øh, jo. Det. Det synes jeg, det går. Det går rigtig godt. Det er dejligt at høre. Den, den yngste sagde jo, da Janne kom på hospice, kiggede den yngste på mig, og så sagde hun, far, jeg vil aldrig have, at du får en ny kæreste. Og så kunne jeg jo så sige til hende, at det kunne jeg ikke love hende. Men jeg vil love, og mor havde givet mig lov til at finde en ny kæreste, men jeg kunne love hende, at jeg ville, en af de ting, jeg ville kigge efter, det var jo, at det var en, som kunne være god for dem også. Fordi ellers så ville jeg ikke kunne komme til at holde af hende. Og hvad sagde hun så? Jamen, øh, så skal vi da bare i gang. Var nok næsten det, hun sagde. Fantastisk. Og så ja. Dejligt. Og dine piger har jo været igennem noget, som, som man kun kan håbe på, at andre børn på deres alder ikke skal mm. gå lignende igennem. Men jeg er helt sikker på, at du, at du får to fantastiske, smukke, nuancerede piger, når de bliver ældre, på grund af de her oplevelser i hvert fald. Det har jeg også fået at vide, at de stod stærkt inden, så de kommer stærkere ud af det. Det er helt på Her til sidst, har du øh, noget musik med? Ja. Hvad skal vi høre? Livstræet. Og hvordan kan det være? Det er en sang, der var stået de rigtig nær. Jeg tror fra hendes efterskoletid. Øh, og så synes jeg, den passer godt på det. Øh, så det var, det var jeg faktisk ikke i tvivl om. Det var oplagt. Mm. Kim, tusind, tusind tak, fordi du kom ind og, og fortalte om de Det var Det er utrolig modigt, også når det kun er et halvt år siden. Jeg, mm. Me meget berørt, faktisk. Jeg synes, det er imponerende også. Fordi jeg kan også spejle det til min egen fortælling og til min fars rolle mm. i vores fortælling. Så tusind tak, fordi du kom ind og fortalte om mig. Alle tænker på sig selv Er der ingen der har sagt dem At de slås sig selv ihjel Lad dem lege i krone. Lad dem føle at livet er stort Lad dem skue de blå horisonter Hvorfor bruges brus var Uden tanke, uden vil, lad os leje i livets krone, lad os føle.